22. Kardos Gitta és Vértes Sabacsak estére ért Budapestre. Nem siettek, több alkalommal is megálltak enni vagy inni. Éjjelre megszálltak egy panzióban Ausztria nyugati határán, és csak hajnalban indultak tovább. Amikor megérkeztek Budapestre, a bérelt kocsit a kölcsönző reptéri telepén hagyták, majd taxival mentek a belvárosba. Mi alatt az autó a város felé vezető gyorsforgalmi úton haladt, a parfümőr aggódva nézegetett hátra. A nyomozó nyugtatóan végig simította a nő arcát. Nem lesz semmi baj. Nem vagyok benne olyan biztos? Nyugalom, Gitta. Megoldjuk. Nem tudom. Jó ötlet ez az egész. Már nem vagyok benne biztos? Miben? Hogy hazajöttünk? Csak te jöttél haza, Csaba? Nekem nem itt van az otthonom. Hát hol? A nő szava elakadt, és dühösen a férfi szemébe nézett. Mit tudom én? Miért frusztálsz ilyen szentimentális kérdésekkel? Csak úgy, vigyorgott a férfi. Próbállak kizökkenteni. Hát ne így próbáld. Oké, okay, de itt nem tudlak ágyba vinni. Végre Gitta is elmosolyodott. Pedig a szalán segítene? Kissé nyugodtabban néztek az útra. A köki mellett suhantak el, balra a bevásárló központ fényei villogtak, jobbra a vasúti komor oszopai merettek az égre. Hogy most itt ültek egy taxiban, az vértes ötlete volt. Az ágyban átölelte gittát, s beszélgetés közben megfogalmazódott benne az ötlet. Segítesz nekem egy ügyemben? Milyen ügyben? Egy nyomozásban. Szerintem egy nap alatt megoldod. Őszintén szólva nem tudom. Nem akarta azonnal lesöpörni az ötletet, de igazából semmi kedve nem volt a dologhoz. Megsimogatta a férfi mellét, és odabújt hozzá. Majd meglátjuk, jó? Menjünk vissza, Gitta. Hova? Budapestre. Megőrültél? Nem meltek vissza? Meg akartak ölni? Azonnal tudta, hogy csúnyán elszólta magát. Vértesnek eddig fogalmas sem volt Tamásiról, az Abonyi utcáról és arról, hogy mi és miért történt vele Budapesten. A parfümőr beharapta a szája szélét, és magában szifrán káromkodott. Tipikusan az történt vele, ami az ostoba nőkkel és a férfiakkal szokott, annyira ellazult egy jó szeretkezés után, hogy olyan is kicsúszott a száján, aminek egyébként nem lett volna szabad elhangzania. Vértes Csaba felkönyökölt. Hogy micsoda? Gitta gondolatai fénysebességgel száguldottak. A mellette heverő jókötésű férfi nyomozó, tehát valami egyszerű magyarázattal nem fogja beérni. De mennyit mondhat? Végül úgy döntött, csak részleteket árul el, nem a teljes igazat. Elszúrtam egy megbízást! A megrendelő halálosan megfegyegetett. Rám küldött egy pasast, aki ki akart nyírni. Milyen ügy volt? Gitta nagy vonalakban elmesélte a történetet. Amikor végzett, vértes, nagyon komolyan nézett a szemébe. Igen, erről tudok, mondta egyszerűen. Micsoda? Lehallgattalak, amikor a vörös marti téren ezzel a pasassal tárgyaltál. Egy harmincszal fickó volt, nem? Bár most így visszagondolva, sokkal többre nem emlékszem belőle. Te mióta nyomoztál már utánam? Aznap kezdtem. Begy szóra! Hihetetlen! Csóválta a fejét döbbenten a nő. Mindent hallottál? Nagyjából. De most térjünk vissza arra, hogy meg akartak ölni. Miért nem mentél azonnal a rendőrségre? Vagy legalább annak a kárpáti őrnagynak elmondhattad volna az igazat? Ha, az én szakmámban igyekszünk minél messzebb elkerülni a rendőrséget. Miért? Mert gazdag az ügyfélkör, és a megrendelőinknek a legfontosabb a diszkréció a fenének hiányzik néhány nagypofájú zsaru, mint az elefántok a porcelánboltban. Ha ezt hagyom, le is húzhatom a rolót. Éppen ezért menjünk haza. Le kell zárni a dolgot. Mire gondolsz? Gitta, az üzleted egy jelentős része Budapesten bonyolódik, igaz? Igaz! Neked kell az a piac. Ráadásul az a hazád. Nem lehet, hogy többé ne menj oda. Pedig nagyon úgy néz ki, hogy nem sokat járok Pesten a jövőben. Szerintem menjünk vissza. Segítek. És mi csináljak? Beszélj azzal a zsaruval. Mit mondjak neki? Vértes mélázva bámulta a plafont pár percig. Azt kellene neki mondani, hogy az az ember rendelt egy illatot, mert erről volt szó, nem? De! Szóval rendelt egy illatot, és mit is akart? A parfümőr érezte, hogy ez így nem lesz jó. Ha válaszolgat a kérdésekre, egyre több részletet kell elmondania. Ennek ellenére halkan megszólalt. Hogy az illat pár embert rábírjon arra, hogy eladják a lakásukat? Akkor ezt jól értettem ott a téren. A lakásaikat akarták megvenni, de a lakók nem akartak kötélnek állni. Az én munkám abban segített volna, hogy aláírják a szerződést. És nem írták alá? Meghaltak. Vértes szava egy hosszú percre elakadt. Ettől? Nem hiszem, megölték őket. A férfi elsápadt és felült az ágyban. A zuglói ötösgyilkosság? Az. Bazd meg, Gitta! Ez, ez, ez óriási gebasz. Nekem mondod? Jézusom! Most már érted, miért nem akarok hazamenni? A férfi higgadsága oda lett. Most már magáért is aggódott. Mi a feneköze van neki ehhez az egészhez? Hiszen csak lefeküdt ezzel a nővel. Aztán ránézett és ellágyult. Már nem tudta eldönteni, mi a helyes. Egy pillanatra eszébe villant, hogy ez tipikusan az az eset, amikor egy férfit a farka vezet, aztán úgy döntött, le van ejtve az egész világ. Beszéljük meg! Rendben! Gitta a következő tíz percben összefoglalta, amit az ügyről tudott. Ezúttal a teljes történetet adta elő. Vértes beharapta az ajkát és megállta, hogy közbeszóljon. Amikor a sztori véget ért, eltelt némi idő, mire meg tudod szólalni? Ha ezt előbb mondod, talán én is azt tanácsolom, sosem menj haza. Még most sem késő. Nem, csóválta a fejét a nyomozó. Jobban belegondolva, mégiscsak az első gondolatom volt a jó. Amennyiben? Ez túl nagyot szólt Budapesten. Nem tudsz elbújni, Gitta. Elébe kell menni a dolognak, mert mindenképpen utolér majd. Én is megtaláltalak egy nap alatt. Szerinted mennyi idő, míg az Atamási egyszer csak bekopog hozzád Lozantban? Az asszony beharapta az ajkát és nem válaszolt. Vissza kell mennünk, és az orosz barlangjában kell felvennünk a harcot, folytatta a férfi. Most nem igazán értelek? Miféle barlangról beszélsz? Szerintem menjünk el a zsarukhoz. Miért? Mert te megoldhatod a gyilkossági ügyüket. Ja, úgy, hogy engem is becsuknak. Nem hiszem. Egyszerűen nincs ellened semmiféle bizonyíték. Náluk van a fiola. És mit bizonyít? Azt, hogy az apasas, akinek átadtad a vegyületet, ott járt a tett helyszínén. Ez nem rád nézve terhelő. De a szer? Soha senki sem fogja tudni bebizonyítani, hogy a te illatodnak bármi köze volt ahhoz, hogy ott öten meghaltak. De... Nincs, de, Gitta. Egyszerűen nem tudnak semmit bizonyítani. A férfi gondolatai száguldottak. A következőt fogod mondani annak a kárpáti őrnagynak. Tamási egy parfümöt rendelt tőled. De ez nem igaz! Hadd mondjam végig. Egy parfümöt rendelt tőled, és ott felejtette a helyszínen. Ezt a fiolát mutatta meg neked a rendőrnő. Ennyi a történet. Csak leülsz a zsaruval, és elmondod, hogy eszedbe jutott, kinek adtad el az illatot. Azokat az áldozatokat lelőtték. Nyilván Tamási, hiszen ott járt. Kárpáti kapni fog az információn. Elfogják Tamásit, aki hamarosan megtörik. Beszélni fog, és előbb-utóbb mindent bevall. A zsaruk megpiszok, hálásak lesznek neked, hiszen megoldottad az évszázad bűnügyét. És bemárt engem is, hogy valójában nem parfümöt vett? Soha senki nem fogja ezt bebizonyítani. Sőt, senki sem fogja elhinni. Egy illat, ami kűzi az embereket a lakásból? Ugyan már! Csak egy gyilkos szava lesz szemben a tiéddel, aki nyilván ezért talál ki ekkora képtelenséget, hogy téged is magával ráncson, mivel te adtad a rendőrségnek a tippet. Alig, hanem még hamis vád miatt is elítélik majd. A nő felsóhajtott. Nem érted, Csaba? Nekem nem az a lényeg, hogy mit bizonyítanak. A gondom az, hogy a sajtó érdeklődése tönkre fogja tenni a vállalkozásunkat. Ebbe a lozanni iskolába milliókat fektettünk. A többiek mindenüket, és nekem is a megtakarításaim nagy része benne van. Ha a sajtó kiszagolja, hogy cseppnyiközöm is van a zuglói gyilkossághoz, azonnal lenyomoznak. Tudni fognak az iskoláról, és már is lehúzhatjuk a rolót. Akkor is, erősködött a férfi. Neked ezt az egészet először is túl kell élni, minden más csak azután számít. De nem lehet svájcban rendbe hozni. Egyre inkább az a véleményem, menjünk haza. Hosszan vitatkoztak, aztán egyszer csak Gitta a mondat közepén felemelte a kezét. Áj, tényleg haza kell mennünk! Úgy nézel ki, mint aki szellemet látott. Mi történt, hogy egyszerre meggondoltad magad? A lakásomra kell mennünk. Mert? Mert ott felejtettem az iPad-emet. Benne van az eredeti jegyzet a Tamásival folytatott beszélgetésről. Hogy mire kell valójában az illat? Ó, bassza meg! Hogy meheted ki a fejemből? Jaj! Vértesnek megnyúlt az arca. Ez viszont tényleg kapcsolatba hozhat az ügyjel, ha felmerül a neved, és házkutatást tartanak nálad. Basszus, nem tudsz megkérni valakit? Minden kocs nálam van. Oké, okay. akkor nincs mese. Elmegyek veled. Oda megyünk, elhozod, kijövünk, és utána beszélünk a zsarukkal. Ez utóbbit még meglátom. Majd útközben megbeszéljük. Most, hogy Budapesten egy taxiban, ültek Gitta közelebb hajolt a férfi füléhez. Még most sem hiszem el, hogy rávettél erre. Pedig itt vagyunk Pesten. Nem akarok a rendőrségre menni. Félek, rossz előérzetem van. Az a rossz, hogy Tamási szabadon van, és bármikor rádvetheti magát. Ettől vagy rosszul. Pont ezért kell szólni a rendőrségnek. Még nem most? Akkor mit akarsz? Menjünk el a lakásomra, és szedjünk össze pár cuccot, meg persze azt a rohadt iPad-et. Aztán hozzuk el a kocsimat. Azt nem akarom itt hagyni. Hol az autó? A lakásomnál egy mély garázsban. Nem tetszik ez nekem. Még átgondolom. Utána megszállunk egy hotelben, és elmesélem, mire akartalak megkérni. Ja, igen, csóválta a fejét az asszony. Még a te megbízásod is itt van. Vértes érezte a kelletlenséget, és hirtelen elszégyelte magát. Meggondoltam magam, Gitta. Egyelőre hagyjuk az én ügyemet a fenébe. A parfümőr vállat vont. Nem bánom, nem nagyon tudok most koncentrálni. Akkor menjünk a lakásodhoz, adta meg magát a férfi, és előre hajolt a taxisofőrhöz. Meggondoltuk magunkat. A korvin köznél kiszállunk. Tamási a mozi előtti bárban üldögélt. Nem ment ki a vászontető alá, hanem mélyen bent ült le, és a limonádéját szürcsögetve feszülten figyelte az utcát. Nem volt jobb ötlete, mint a parfümör lakása környékén várni a nőre. Kis két óránként hívogatta, hogy megoldotta-e már az ügyet. Ez a folyamatos nyomás kikészítette. Nem tudott aludni, enni, a gyomra gombolt százsugorodott. Ha szirénát hallott, összerezzent, ha egyenruhások jöttek vele szemben az utcán, inkább befordult az első sarkon, vagy bement egy üzletbe. Halálosan félt, és ennek a félelemnek egyetlen oka volt, az, hogy kardos Gitta élt. A nő volt az egyetlen, aki tudta, hogy ő az Abonyi utcába szánta azt a vegyületet. Ha a parfümőr meghal, őt már semmi sem köti a helyszínhez. A valóságban még egy gondja volt Tamásinak, de ezzel egyelőre nem akart szembenézni. Néha azért eszébe jutott, és akkor ismét rátört a félelem, ami szinte megbénította, de ezért inkább elzárta magában. De a probléma ettől még ott volt. Ha végez kardossal, még mindig marad egy láncszem, ami kapcsolatot teremt kis és a zuglói ház között. Ő maga. Tamási Frank. Ő ugyanis legalább akkora veszi a megbízókra, mint kardos. Tudta, hogy Zsivko jön majd el érte. Minden sejtjében érezte, Mégis menekülés helyett most itt ült, és arra várt, hogy kardosgitta hazatérjen, ő pedig elkövesse a hatodik gyilkosságát. S mindeközben tudta, hogy a hetedik holttest a sajátja lesz, mint abban a filmben Brad Pitt. A hetedik. Megborzongott. Néha eljátszott a gondolattal, hogy felpattan és kimegy a repülőtérre. Még azt is kiszámolta, hogy három óra múlva már Amsterdam felé repülne. Tizennégy óra múlva New Yorkban lenne. Ott kocsit bérel és átmegy Kanadába. Torontóban jelentős magyar kolónia van. Talán nem lenne nagy gond új okmányokat szerezni. Azután tovább utazna, mondjuk, de csak eddig jutott a tervezésben. A másik terv, amit valahol mélyen dédelgetett, még csak csírájában volt mege. Érezte, hogy ez inkább lehet a megoldás, de annyira formabontó volt, hogy még magának sem merte bevallani. Ahhoz ugyanis, hogy úgy folytathassa az életét, ahogy eddig, nem egyetlen ember a parfümör volt útban, hanem reálisan nézve még kettő. Kis Tibor és Zsivko. Kis sosem hagynál futni a végzett gittával, hiszen ő is tanú. Nyilván zsivkóra vár a feladat, ez nem kétséges. Sőt, ha az üzletember elveszíti a türelmét, bármelyik pillanatban ráküldheti zsivkót gittára is. Ha vissza akarja kapni az életét, meg kell ölnie kist. És a szerbet is. Csak fordított sorrendben. Először zsivkolt, utána a vállalkozót. A szerbe bosszút állna a gazdájáért, már csak a szakmai elvek miatt is. Vele kell majd kezdenie, amint Gittát elintézte. A férfi felsóhajtott, s maga is nehezen hitte, hogy valóban újabb háromgyilkosságot tervezget. Pár napja még kistélű csibész volt, aki megoldó embernek hívatta magát, aztán egyik pillanatról a másikra gyilkossá vált. Eddig öt halott a mérleg, s már is további három ember megölését tervezi, hogy nyugodtan élhessen tovább. Ám a helyett, hogy a bőrét menteni, itt ül, és meg akar felelni a gazdájának, aki utóbb meg fogja ölni. Mert tárgyilagosan nézve, ki sem tehet mást a saját védelmében. Ha Tamásit elkapják a rendőrök, beszélni fog. Elmondja, hogy kis volt a megbízó. Mivel kist az ingatlan projekt kapcsolatba hozza a zuglói házzal, egyértelmű lesz az összefüggés. Felbújtásért ugyanannyit fog kapni, mint maga a gyilkos. Kis tehát nem tehet mást, mint elvarratja a szálakat. És Frank egy ilyen szál. A legvastagabb. Tamási tudta, hogy nagyon elszúrta. Az öt halott miatt vállalhatatlanná vált. Ezt nem lehet megúszni. De akkor miért nem menekül? Beleívott a limonádéba és felnézett. Taxi állt meg az árkádok túloldalán, az ülői úton. Most kellene felpattanni, beugrani a taxiba és irány a repülőtér. De miért nem teszi? Nyílt a taxi ajtaja, és kardos gitta formás lába jelent meg a nyílásban. Ludovik Balla a korvin mozi előterében állt, kezében hatalmas doboz pattogatott kukorica, és úgy tett, mintha a hamarosan kezdődő filmre várna. Könnyű, katonai zöld vászon és oldalzsebes nadrágot viselt, lábán futócipő. Ellenzős fekete sapkáját a szemébe húzta. Érezte, ahogy a derék szíjába tűzött rendőrségi P.A. 63 hideg acélja a gerincének feszül. A fém lassan átvette testemelegét. Szeme a sapka ellenzője alatt jobbra és balra cikázott. A mozi előtti téren, a bárod teraszain a hűvös idő ellenére kint ültek az emberek. Szemben a körúton sűrű autóforgalom araszolt a szokásos esti dugóban. Ha arrébb lépett, egy másik ablakon kinézve az üllői útra látott. A napot a felkészülésre szánta. Átgondolta, mit tudott meg a parfümörről. Elment a címére, megkereste a lakást és a garázsban alaposan szemügyre vette a Citroen DS-t. Mindig szeretett volna egy ilyen kocsit. Egy ilyen ékszet kedvtelésből vesz az ember, nem az ára, hanem az életérzés és a forma miatt. Ballának az elmúlt évtizedekben nem sok lehetősége nyílt rá, hogy valamit puszta kedvtelésből tegyen. Egyszerűen ennyi. Szeretett volna egy ilyen kocsit, de ha autóvételre került a sor, mindig a funkcionalitás döntött. A még garázsban letérdelt a Citroen mellett és eltöprengett, nem jelentene-e megoldást a problémájára egy bomba. A lőfegyver beszerzése volt a gond, de a robbanószer más dolog. Egy harckocsi elleni akna lenne az igazi, mélázott. A vezető ülés alatt az alvázra szerelve. Úgy van megtervezve, hogy a robbanás eleve felfelé fókuszál. A parfümörből még csak éget húz sem maradna. De túl nagyot szólna. Ez azért nem Kolumbia vagy Szíria, ahol nagyjából megszokott dolog, ha egy vállalkozót, bírót vagy rendőrtisztet felrobbantanak. Ez Budapest. Az ügy túl nagy hangot kapna. Meg nem is olyan könnyű az akna beszerzése aknát vagy más robbanószert sebtében felkutatni nem olyan egyszerű. Főleg úgy, hogy az itteni kapcsolata ki nem állhatja. Eszébe jutott a lány az anker közből, és a hideg kirázta tőle. Felállt, leporolta a térdét. Robbantás elvetve. Macerás, bonyolult, és a kocsi túl szép ahhoz, hogy ilyen véget érjen. A gondolatra elmosolyodott. A nő nem érdekli, de ezért a Citroen műremekért talán hullatna néhány könnyet. Kiment a garázsból, és a Corvin közfelé indult. Miután eljött a lánytól, az első nyilvános vészében darabokra szedte a fegyvert, hogy megbizonyosodjék róla, valóban működőképes. Minden alkatrész a helyén volt és működött. Kicsit sok fegyverolajat kentek a mozgó részekre, nyilván a tárolás miatt. Zsepkendővel letörölgette a felesleget, aztán összerakta a PIA 63 -t. A lőszerek következtek. Egyenként vizsgálta meg mindet, de itt sem talált hibát. A lány talán utálta őt, de az áruja kifogástalan volt. Mindkét tárba hét lőszert nyomkodott bele, a többit zsebre tette. A belvárosban folytatta a sétát, vagy megérdeklődte, hol bérelhet kocsit. A taxisok az Erzsébet térre a Kempinskihez irányították, ahol sikeresen kapott is egy szürke szeát Ibizát. A kocsi elég kicsi volt, hogy könnyedén mozoghasson vele a városban, és elég jellegtelen, hogy ne keltsen feltűnést. Első útja korvin mozihoz vezetett, ahol letette az autót, és megvizsgálta Gitta bérelt lakását, meg a még garázsban a Egyelőre nem volt több dolga, ám valami itt tartotta. A zsigereiben érezte, hogy valami készül és maradnia kell. Életében eddig kétszer érezte ugyanezt. Először Kongóban, ahol a légióval járt, másodjára Mexikóban, ahol zsoldosként védett egy földesurat pár hónapig. Mindkét esetben, amikor ez az érzés felkúszott a gerincén, perceken belül harcba keveredett. Vett egy vödör pattogatott kukoricát, és mindenre felkészülve behúzódott a moziba, ahonnan jó kilátása nyílt a térre, de őt nem láthatták. Percek teltek el. Aztán egyszerre ott volt. Kardos Gitta egy férfi társaságában az ülői út felől érkezett, és a lakónegyed irányába tartott. A pár alig tíz méterre haladt el mellette. Ludovik körbenézett. Senki nem járt arral. Az utolsó előadás öt perce kezdődött, az addig körül nyüsgő nézők már a helyükre ültek. A büfés elment vécére, más nem várakozott az előtérben. Mi lenne, ha most elővenné a p t és a mozzi oldalablakán keresztül halántékon lőni az asszonyt? Nem hibázná el. Úgy esne össze, mint egy bábú. A téren kialakuló pánikban pedig könnyűszerrel eltűnhetne. Másodpercnyi hezitálást követően elvetette az ötletet. Még nem térképezte teljesen a környéket, nem ismerte a menekülési útvonalakat. Nem. Ennyire nyilvános helyen nem végezhet vele. Ráadásul azt sem tudja, ki a mellette lévő férfi milyen ellenállásra, esetleg ellentámadásra számíthat tőle. Nem. Egy lakásban, szűk helyen megtehetné, de itt és most nem. A parfümőr és a partnere láthatóan idegesek voltak, szemük folyamatosan repkedett. Ezek félnek. Akkor pedig felkészültek egy támadásra. Hagyta elmenni őket, és a mozint belül haladva lassan utánuk indult. Maga sem tudta otobb, miért, de egyszer csak megtorpont. Valami nem stimmelt. Megállt a falnál, és ismét alaposan körülnézett. Csak a harmadik pásszázásnál vette észre a férfit. Elsőre és másodikra tökéletesen belesimult a tömegbe az alak, de harmadjára már kiszúrta. A járókelők mind a maguk útját járták, kerülgették egymást, közben kapkodták a fejüket, telefonáltak, nézelődtek. Ő nem. Egyenesen merett előre, és csak a perifériás látását használta arra, hogy kerülgesse a többi embert. De közben mereven nézett előre. Pontosabban kardos gittára, aki jó 30 méterrel haladt előtte. Ludovik azonnal felismerte a konkurenciát. Fogalma sem volt róla, mit akarhat ez a jó kiállású férfi, de az már is biztos volt, hogy a parfümört követi. Balla tapasztalt szemmel felmérte a harmincas éveiben járó alakot, és úgy döntött, könnyen lehet, hogy veszélyes. Nyilvánvalóan sportol, ad magára, mozgása erőteljes, ruganyos, és simán kinézte belőle, hogy fegyver van nála. Jó lesz vele vigyázni! Balla megállt, és hagyta, hogy a férfi megelőzze. Tamási Frank nem vette észre, hogy mögötte jó húsz méterrel kinyírt a korvin Moszi oldalajtaja, és egy ötven körüli, dzsekit és ellenző sapkát viselő szikár alak a nyomába eredt. Frankot teljesen lekötötte a vadászat. Gitta itt van az orra előtt. Akár most is oda mehetne, és a hátába meríthetné a kését. Vagy egyszerűen csak tarkon lőni. Pak! Mire a járókelők észbe kapnak, már el is illant. Megtapogatta a derekához tűzött fegyvert, egy csegyátmányú CZ-45-öt. Az apró 635-ös kaliberű pisztoly szinte eltűnt a tenyerében. Frankot csak az a férfi zavarta, aki az asszonyt kísérte. A válluk időnként összeért és bizalmasan beszélgettek, miközben aggódva körbe-körbe pillantottak. Nem tartott tőle, hogy felismernék, mivel füles sapkát és napszemüveget viselt. Mozgását megváltoztatta, környetten haladt a célja felé. A pláza üvegtetejű folyosóján kissé lemaradt, de azért még látta, amint a parfümőr és kísérője a másik oldalon kilép az utcára, és egy kapuaj felé indul. Tamási belehúzott, és kilépéskor még éppen látta becsukódni az ajtót a nő mögött. Azonnal tudta, hogy a nő lakására mennek. Akkor pedig ott kellene megtámadni őket. Aztán más gondolt. Az órájára nézett. Nagyjából egy perce mentek Begittáék a házba. Számítása szerint, ha sietnek, még akkor is vagy 5-6 perce biztosan lehet, mielőtt lemennek a garázsba. A garázs. A parfümőr autója ott parkolt, és Tamási úgy vélte, a nő nem fogja itt hagyni. Amúgy is taxival jöttek, Logikus, hogy innen már a rendelkezésükre álló kocsival fognak távozni. Megfordult, és futva visszaindult. nem neki szaladt egy ötvenes, bészból sapkás férfinak, de az utolsó pillanatban sikerült kikerülnie. Bocs, öreg! vetette oda, és száguldott tovább. A körútig rohant, ott bepattant az autójába, és tövig nyomta a gázt. Négy perccel később legördült a mély garázsba, ahol reményei szerint hamarosan megjelenik majd kardos Gitta, hogy beüljön patinás Citroen ds -ébe. Gitta bedugta a zárba a kulcsot, kinyitotta az ajtót, és épp be akart lépni, amikor vértes megfogta a vállát. Várj, inkább én! Van fegyvered? Csak ez! A asszó pisztolyt vett elő. Bocsánat kérően elvigyorodott. Szarc se ér, ha hozzáértő van velünk szemben. Megnyugtató! Vértes belépett a lakásba, és óvatosan körbejárta a helyiséget. Egy perc múlva visszatért. Bejöhetsz, nincs itt senki. Hála Istennek! A parfümőr belépett, és gondosan bezárta az ajtót maga után. – Mit akarsz még elhozni az iPad-en kívül? – kérdezte vértes. – Csak pár apróságot, meg az illat kollekciómat. – Akkor pakolj! Én addig örködöm. A nő bólintott. A beépített szekrényből sportáskát vett elő, és septében beledobálta a dolgokat, Amikre szüksége volt. Néhány notes, pár kedvenc ruha. Egy határidő napló. Az iPad, meg annak a töltője. Nagyjából két perc alatt készen volt. Csaba, hol vagy? Az ajtónál. A nő kiment az előszobába. Vértes a kukucskára tapasztotta a szemét. Mi csinálsz? Figyelek, de nem jött senki utánunk. Mehetünk. Hol az iPad? Már nálam, mehetünk. Rendben, hívok egy taxit. Nem kell, a garázsban van a kocsim, nem akarom itt hagyni. Negatív. Tamás is ismerheti. Biztosan ismeri. De az a kocsi a szívem egyik csücske. Szoktál krimiket nézni? Miért? A legtöbb a balek abba hal bele, hogy tárgyakhoz ragaszkodik. Akkor most teszeljük az elméletet. Kell az a kocsi. Most már kurva kíváncsi vagyok arra a járgányra. Bezárták a lakást és a lépcsőn mentek le a mély karázsba. A mínusz egyes szinten a férfi ismét elővette a riasztófegyvert, és kilesett az ajtó résén. Minek az a pisztoly, ha csak riasztó? Placebónak használom. Jobban érzem magam tőle. Akkor legalább bír valamit? Ja, mint halottnak a csók. Nincs itt senki. Mehetünk. Kiléptek a lépcsőházból a garázsba, az ajtó döngve bezáródott mögöttük. A vaskos betonos szopok között alig pislákolt valami fény. Mint általában a parkolókat, ezt sem világították ki. Ludovik Balla egyre kevésbé értette az egészet. Látta, hogy kardos Gitta a partnerével belép az egyik lépcsőházba, majd az őket követő fiatalember sarkon fordul és rohan visszafelé. Kis híján neki szaladt, Balla alig tudott félreugrani. Bocs, öreg! nyögte oda a férfi, de még csak nem is lassított. Balla egy másodpercig tétovázva nézett a távolodó alak után, aztán eredeti célja mellett döntött. A bevásárló központból kilépve Gitta után indult. A lépcsőház kódra nyílt, a férfinak fogalma sem volt, mi lehet a szám. Áttanulmányozta a kaputelefont, de nem látott kardos nevet. A nő bérelte a lakást, valószínűleg a tulajdonos neve szerepel a névtáblán. Oldalt motorzúgás hallatszott, oda kapta a fejét. Egy autó jött felfelé a rampán. Mély garázs. Balla azonnal döntött. Oldalt lépett, elengedte maga mellett a felfelé tartó Mercedes-t, aztán leszaladt a lejtőn. Egy pillanattal később a ház alatti garázsban állt. Megállapította, hogy bárki bejuthat, ha megveszi a jegyet. A lakóknak nyilván bérletük vagy állandó kártyájuk van, amely nyitja a sorompót. A lépcsőház bejáratát balra találta. Adament és lenyomta a kilincset. Zárva volt. Az ajtó félfa mellett ugyanolyan billentyűzetet látott, mint a bejárat mellett. Innen sem juthatott be illetéktelen a lépcsőházba. Nem volt semmivel sem előbbre. Ismét motorzaj hallatszott és reflektorfény vetült a betonra. Egy autó jött lefelé. Balla leguggolt két kocsi közé. Elhatározta, hogy kivárja, míg az érkező kiszáll, beüti a kódját és bemegy a lépcsőházba. Aztán megkísérli elkapni az ajtót, mielőtt bezárulna. A kocsi egy Peugeot 407-es halkan legurult a garázsba, megkerülte az oszlopokat, aztán lelassított és megállt. Balla nem tudta mire vélni a dolgot, hát kidugta a fejét. A Peugeot egy régi, legalább 40 éves fekete Citroën DS előtt állt, a sofőr pedig a veterán autót bámulta. Azonnal felismerte a vezetőben a férfit, aki gittát követte. A 407-es lassan tovább gurult és betolatott a sor végén egy helyre úgy, hogy orral egyenesen a kifelé vezető út tengelyében állt. A férfi leállította a motort, de nem szállt ki. Balla eltűnődött, aztán leült a betonra. Nincs mese, ki kell várnia, mi fog történni. Kardos Gitta és Vértes Csaba a betonpadlón állt, és gyanakodva körülnézett. A garázs üresnek tűnt, legalábbis embert sehol sem láttak. A vastag betonoszlopok tartotta alacsony menyezet alatt, mint egy 60-70 autó parkolt. Merre? Kérdezsze a férfi. Ott, az a fekete? Melyik, a Citroen? Igen, az. Vértes elismerően bólintott. Ezt én se hagynám itt. Mondtam én. Vezessek? Rajtam kívül ezt ugyan senki? Az asszony megpörgette a stuszkulcsot. Rendben. Szaporán megindultak a kocsi felé, talán húsz méterre járhattak tőle, amikor megtörtént. A falnál álló Peugeot egyre gyorsulva megindult feléjük. Vértesnek lett gyanús a dolog, már maga sem tudta, miért, de nézett. A közelgő autó fényszórói felvillantak, most, hogy már oda volt a meglepetés ereje, a motor is felbőgött. Vigyázz! Vértes jobbra ugrott, gittát erőteljesen balra taszította. A kettejük köztámatrésben egy szemvillanással később elszáguldott a 407-es. A nő egy csapódott, felsikoltott a fájdalomtól. Vértes azonnal talpra ugrott, és gittára nézett. Jól vagy? A vállam fáj, de más baj talán? Visszajön! A Pöcső arámpánál állt meg hatalmas fékcsikorgás közepette. Felvillantak a tolatólámpák. Csaba átugrott a túloldalra, és durván talpra rántotta a parfümőrt. A kulcsot! Gitta a férfi kezébe nyomta a kocsi kulcsát. Futás! Vértes előre rohant, és kinyitotta a citroen ajtaját, aztán bevetette magát a vezetőülésbe. Előbb indított, majd átnyúlt, és kitárta a másik oldali ajtót is. Gitta ekkor ért oda. A 407-es sivító gumikkal tolatott, majd a sofőr beletaposott a fékbe. Elkésett, túl későn fékezett, a pezsó nem a citroan előtt állt meg keresztben, hanem tovább csúszott. A hirtelen támad helyet azonnal kihasználta a biztosítási nyomozó. Gázt adott, és kikanyarodott a parkoló helyről, aztán a rámpa felé vette az irányt. Hol a kártya? üvöltötte a férfi. A napellenzőben. Megállt a konzolnál, bedugta a nyitó kártyát, aztán ismét gázt adott, és imbolyogva kiszágoldott a parkolóházból. Előttük az ülői úti lámpa éppen zöldre váltott, a férfi tovább nyomta a gázt. Csúszva, farolva csapódott ki az ülői útra, jobbra fordult, majd a saroknál ismét jobbra rá a körútra. Belenézett a tükörbe. Nem látom! Hála Istennek! Nem, itt van! A pezsó kivágódott a két körútra mögötte egy ezüstszínű ibiza is feltűnt, de erre már senki sem figyelt. tövég nyomta a pedált, de a régi Citroen gyorsulása már nem volt az igazi. Lassan kúszott a mutató ötvenre, majd hatvanra. Tamási autója másodpercek alatt a nyomukban volt. Előttük az utcánál a lámpa pirosra váltott, de még nem indult meg a kereszt irányú forgalom. A két sávon haladó forgalom megállt. Vértes a tükörben nézett, és látta, hogy az üldöző csikorogva megáll mögöttük, és kivágódik az ajtaja. Észrevette a kiszálló férfi kezében a sötét tárgyat. Egy pisztoly volt. Ó, a francba! A biztosítási nyomozó nem gondolkodott. Balra tekerte a kormányt, gáz adott, és a villamos sínt védő betonpogácsákon átbukdácsolva a sínekre kormányozta az autót, majd újra gyorsított. Gitta felsikoltott, és kétségbe kapaszkodott. A férfi beletenyerelt a dudába, és égtelen körtöléssel a kereszteződés felé lendültek. A baros utcából meginduló autók bólintva fékeztek, vértes átlavírozott közöttük, aztán hirtelen kijutott, és a következő lámpáig üres út volt előtte. Nem kormányozta vissza az úttestre, hanem maradt a síneken, és egyre gyorsított. Mögötte csörömpölés, égtelen dudálás hallatszott, aztán kissé horpattan, és kitöltbe első lámpával megjelent mögöttük a 407-es. Vértes most sem vette észre a harmadik autót, amely óvatosabban ugyan, de határozottan anyomukban száguldott. Kilencvennel száguldott át a Rákóczi téren. – A plahánál baj lesz! – kiabálta a parfümőr. – Az még odébb van! – sziszegte vértes. Addig még négyszer meghalhatunk. Akkor figyelj oda! A blahalújzza tér következett. Az ő oldalukon egy villamos araszolt, Vértes balra rántotta a kormányt, hogy megelőzze a szembejövő simpáron, de ahogy előre néztek, Gitta felsikított. A hatos villamos vezetője kitágult szembel meret a vele szemben érkező autóra, és vészfékezett. Vértes is beletaposott a fékbe, s ahogy a velük azonos irányban haladó villamos elhaladt, jobbra tért ki. A szemből érkező hatos csörömpölve elzúgott mellettük. A férfi ismét jobbra rántotta a kormányt, a déjes áthuppant a betonpogácsákon, aztán már is a forgalomban slalomozott. Az üldöző lerázhatatlanul a nyomában. Jobbra zöldet mutatott a lámpa, a férfi gondolkodás nélkül ráfordult a rákóczi ótra, előttük feltűnt a keleti pályaudvar. Nem tudom lerázni. Nyomd neki! A pályaudvarig tartó utat alig egy perc alatt megtették, ekkor vértes ismét megpróbált valamit, hogy lerázza a pözsót. Megelőzött egy kék csuklós buszt, majd hirtelen fékezett, balra rántott, és a keleti pályaudvar előtti sávokba hajtott, amerre nem mehetett volna. Jobbra tért rá a tököli útra, és gyorsított. A 407-es eltűnt a buszok takarásában. Talán sikerült. Nem. Ismét ott volt. Vértes nyomta a gáz, de a jóval erősebb Peugeot gyorsan felemésztette a kettejük közötti távolságot. A nyomozó hirtelen mást gondolt, és beletaposott a fégbe. A citroent hatalmas ütés érte hátulról, Gitta feje hátra nyaklott. – Mit csinálsz? – Próbálom lerázni. Ha tükörbe nézett, mögöttük az ődöző autó szárnya szegetten megállt. Most már mindkét lámpája kitörött, lökhárítója leszakadva hevert a síneken, orrából gőztört elő. Aztán megugrott, és újra a nyomukba erett. – Ha az Isten itt! – vértes keményen markolta a kormányt, Farolva ráfordult a Dózsa györgy útra, aztán pár lámpával arrébb az ajtósi er sorra. A másik anyomukban volt, de most, sérülten, legalább 150-200 méterre lemaradt. A hűtője láthatóan eltörött, ömlött belőle a gőz. Vértes nagyon remélte, hogy rövid idő kérdése és besül a motor. De egyelőre a pözsó csak jött. A nyomozó balra kanyarodott át a szembe jövő három sávon. Az érkező autók sivítva fékeztek, keresztbe fordultak. Vigyázz! Nyugi! Hová mész? Bemegyek a városdigetbe. Valahol megállok a fák közt, és lerázzuk. A tróli nyomvonalán haladva a megtépázott hátuljúszitruen bezúgott a fák közé, és jobbra-balra kanyargott. Menj a pája felé! Egyre gondoltunk. A széles betonúton a kerékpárosok és a görkorcsolyások kétségbe esetten menekültek. A férfi fékezett és berántotta a kocsit a bokrok közé. Csúszva megálltak. Amikor támadt, liegve egymásra néztek. Dühös kerékpáros fékezett mellettük. A kurva anyádat! üvöltötte az idősödő férfi, de ahogy vértes ránézett, hirtelen benakadt a szó. Inkább felpattant a kerékpárra, és az 56-os emlékmű felé indult. Jobbról megérkezett a 407-es, lassított a sofőr őket kereste. Aztán megállt és visszatolatott. A vezetője észrevette őket. Lereszkedett az oldalablak, és a következő pillanatban fegyvercső jelent meg a keretben. A férfi már húsz méterről tüzet nyitott, noha apró fegyverével ennek nem sok értelme volt. Bukj le! ordította vértes, és elkaptagítta tarkóját, majd durván a műszerfal alá préselte a fejét. A nő szemét elfutotta a könyv a fájdalomtól. Vértes is lebukott. A lövések csak jöttek, a szélvédőn pengve támadtak újabb és újabb lyukak. Kettő, négy, hat, hét. Csend támadt. Vértes felnézett. A támadó minden bizonyal tárat cserélt. Ha most nem cselekszik, a férfi kiszáll, közelebb jön majd, és onnan már nem hibázza el. Sebességbe tette a kocsit. Aztán mély lélegzetet vett, és tövig nyomta a gázpedált. A szélvédő alján kikukucskával látta, hogy ismét megjelenik a fegyver, és lövés dörren. Majd még egy. A Citroen rohamosan gyorsult, közeledett az oldalát mutató pöszőhöz. A támadó végre megértette, mi következik. Vértes szinte látta maga előtt, amint ledobja a pisztolyt, és kétségbe esetten igyekszik egyesbe kapcsolni. De már nem volt rá ideje. A Citroen karcsú, lapos szápa orra a vezető ajtajánál találta el a 407 és alácsúszott. Egy másodperccel később a felöklett autó az oldalára fordult, majd lassan a tetejére oldalablakai kirobbantak. Vértes hátramenet kapcsolt. Gázt adott és elhúzott visszafelé a petőfi csarnok irányába. Tamási iszonyú méreggel rúgta ki a 407-es ajtaját, és négy kézzább kimászott az aszfaltra. A járókelők döbbenten álltak meg a közelben, de senki sem mert odamenni az örjöngő férfihoz. Frank végre gondolkodni kezdett. Meglátta a száz méternyivel arribb a megállónál lassított rolit. Futni kezdett. Szerencséje volt, a vezető észrevette és bevárta. Alig ötven méterrel arrébb, Ludovik ballacsó a fejét az Ibizában. Már éppen kezdett volna bízni benne, hogy valaki megcsinálja helyette a munkát. De nem volt szerencséje. A távolban szirén szó harsant. Ludovik indított és odébbált. A Citroen után bámult, ahogy csörömpölve elszágult a néptelen sétányon a közlekedési múzeum felé. Ránézett telefonja kijelzőjére, de nem volt újabb piszkozat az e-mail fiókban. Fanni Mondon még nem adott zöld utat. Balla vállat vont, és hagyta elmenni a d A troli után fordult.